Ми були в ірми на кухні. Відколи вона витягла мене з госпіталю минуло кілька годин. Ельза не відходила від мене і на крок, і тепер ось заснула просто на руках. Я намагався розпитувати її про те, що з нею було, коли вона зникла, але вона відразу плакала, так нічого не розповівши. Нічогісінько. Ірма набила аптечку пакетиками з кровоспинними засобами і тепер морочилася із застіпкою. «Це останній ніч», – сказала вона. «Чи передостання? Колонія довше не витримає?» Я мовчки кивнув. Можна було й не казати. Наш табір зменшився до нерівної смужки укріплень уздовж південної стіни. Над ним, як летючі монументи, висіли 12 посадкових шатлів. Система пасивної левітації майже не споживала енергії, і вони могли так ширяти роками. Ірма розповіла, що Ванлик наказала підняти їх минулого тижня під час бунту. Жінці напирали, люди гинули в сутичках майже щодня. Світловий день дедалі коротшав, і більшу частину часу небо було затягнуте важкими сніговими хмарами. Електроенергії ледь вистачало на те, щоб заряджати зброю і на мінімальні побутові потреби. До того ж просочилися чутки про зникнення арсеналу. Настанньою краплею, хоч як це смішно, Стало рішення адміністрації відмовитися від приготування гарячої їжі для солдатів і перевезти їх на сухпайки. Тоді з десяток хлопців вирішили захопити шатли і організувати евакуацію самовільно. Атака на стартовий майданчик була запланована на світанку. Вунтівники мали чисельну перевагу плюс ефект раптовості. Але поки тривала перестрілка, Ванлику встигла підняти шатли в автоматичному режимі. Дюжина двигунів, які запустилися одночасно, зацікавила цілу хмару женців. Зрештою, бунтівникам і чорним рукавам довелося об'єднатися, щоб просто вижити. Стартовий майданчик знеструмали, але втримати, однак, не змогли межі табору стиснулися ще дужче. Опускати шатли Ванлик не стала. Офіційно всім оголосили, що зараз елементарно не вистачає сил відбити стартовий майданчик, і шлюбки нема куди саджати. Це теж було недалеко від істини. Та насправді 12 завислих над табором шатлів були для вандлик страховкою. Річ у тім, що автоматика повернення шатлів налаштована винятково на розпізнавання обличчя живого і здорового офіцера контролю. Тож, якщо з вандлик щось станеться, Колонія залишиться тут назавжди. І цю просту істину зрозумів кожен потенційний бунтівник. Єдиний спосіб повернути шатли без ванлик – саджати їх вручну з лінкора через систему дистанційного керування. Але іронія в тому, що людей з ліцензією пілота на трьох коронах на цей момент не залишилося. Сама лише охорона. Думаю, за рішенням спустити екіпаж на планету теж стояла ванлик підстрахувалися, щоб ні в кого не виникло спокуси в критичний момент учинити так само, як колись на артилеристовій ганці. Отже, влада Ванлик виросла до абсолюту багато людей досі вірили, що коли припече по-справжньому, вона спустить шлюпки і всі полетять. На столі ожила рація раптом видавши огидний різкий звук, сигнал не спати. Його транслювали що 30 хвилин. Знову. Ірма скривилася і чекала, коли електронне виття в динаміку закінчиться. Ну, буди її. Поставлений жіночий голос просив відгукнутися на своїй хвилі в порядку нумерації. Ірмі присвоїли номер 41, Ельзі 42. Я досі значився загиблим. Ельзо, прокидайся, маленька, Ельзо. Я будив її, але вона не хотіла розплющувати очі. Треба було дочекатися, поки до нас дійде черга, і сказати своє не сплю. Комп'ютер розпізнавав голоси. Ірма казала, якщо не відгукнутися, або якщо голосу не розпізнають, примчить патруль. За кілька хвилин підійшла наша черга: 41, Ірма, Сальватьєро, не сплю. Прийнято! відгукнулася рація. 42 Я знову став розбуркувати Ельзу. Скажи в рацію, донечко, кажи, не сплю. Вона нарешті розплющила сонні оченята і захникала. Не хочу, ну, тату. Голос розпізнаний. Можете просто назвати номер, зглянулася рація. Дякую їй, у самої, мабуть, дитина. 42, Ельза Гіршевич», – вимовив я, не спить. Прийнято 43-й, скомандувала рація, і Ірма стишила звук. Безперервний сон тривалістю до півгодини вважався нормальним. Усе, що більше, небезпечно. Отже, заборонено. Коли ви зрозуміли, що не можна спати? Перші припущення з'явилися десь місяць тому. Відразу після твого арешту останні п'ять днів не спимо зовсім. Ірма поспіхом збирала їжу. Таке відчуття, що вона поставила собі за мету не залишити тут жодної їстівної крихти – Укотре відчинила холодильник, критично оглядаючи порожнілі полиці. На дверцятах стояв добре, знайомий мені металевий термос. У ньому залишився мутаген? Залишився. Ірма машинально потрясла термос, піднісши до вуха. Він нам більше не потрібний. Ті, хто спав довше, ніж півгодини, перетворювалися на химер. Це зрозуміли не відразу, бо спершу були тільки окремі випадки. Потім перетворення стали регулярними, з десяток людей щоночі. Хемер швидко навчилася вбивати, здогадалися про взаємозв'язок зі сном і стали скорочувати час до безперервного сну. Стимулятори прописували навіть дітям. Якийсь час нових перероджень не було, але грибниця теж одосконалювалася. Час, що був потрібен для трансформації, зменшився ще більше. Тепер лише година безпробудного сну – Означала ймовірність стати химерою 50 на 50. Дві години – 100%. Гарантовано безпечні тільки 30 хвилин. Химери ставали сильніші, швидші, досконаліші, розумніші. Ірма багато розповідала про це, але мені було достатньо і того хлопця, який прибрав мого вигляду. І тих сімох, які висадили собі мозок, Лише тому, що він цитував їм екклезіаста моїм голосом. І як він це зробив? Я вирнув зі своїх роздумів, забувши уточнити, про що мені йдеться. Але Ірма і так зрозуміла. Думаю, причина і у нас теж. Ми не спимо і через це слабшаємо. І чому він став мною? Хіба тут хоч хтось боїться мене? Вона знизила плечима, нічого не сказавши. «До речі, ви пробували спати на чомусь металевому?» Запитання було геть недоречне, але чомусь на думку спало саме воно. «Пам'ятаєш, грибниця не може дістатися через метал?» «Ти думаєш, метод тут геть тупі?» У її голосі не було образи, сама лише втома. «Метал не дозволяє трупу стати химерою, або мертвій химері переродитися, але живих не захищає». Як так виходить, що перетворюються живі? Ти ж казала, потрібно для цього померти. Послухай, запитань багато, різних, тільки відповідей немає. Розумієш? Ірма згребла із дверцят купу шоколадних батончиків і жбурнула в наплічник. Туди ж полетіли сухавер, мішель, консерви, усі, що були, і навіть кілограмовий пакет цукру. Нащо нам стільки цукру? Якщо застрягнемо на орбіті або у буває. І вона втрамбувала в наплічник і ще два такі пакети. «Сьогодні тебе заарештують?» – раптом згадав я. «Не встигнуть!» – буркнула Ірма. «За що хоча б?» «Ванликс здогадалася, що ти знаєш, де арсенал. Думаю, вона вже в курсі, що я збрехав. Просто дуже зайнята жінцями. Якщо все мене гладко, до обіду ми посадимо шатли». Думаю, почнеться бунт. А де ти знайшла стільки пілотів? Знайшла. Вона стріляла очима по кімнаті, гадаючи, що ж його взяти ще. А їм вистачить кваліфікації, саджати шатли, це не злітати. Я б, скажімо, і не взявся. Вистачить, не заважай думати. Я замовк. Просто вткнувся носом в Ельзине волосся і заплющив очі. Вона зі мною, і я її більше не втрачу. Світало. Ірма зв'язалася з кимось по рації. Щонайменше один позивний був знайомий. Капібара на зв'язку. Не спи, замерзнеш, вимовила Ірма, і я зрозумів, що це кот. У мене сірники в очах, відгукнувся він. У кожному? Крім одного. Дай десять хвилин. Даю усім, або будеш без ока. Прийняв. Вона закинула за спину штурмовий наплічник і нахилилася взяти на руки Ельзу. Аж тут, Торкнулися моїх губ своїми, обережно, наче питаючи дозволу, а через секунду ніжно поцілувала. І мені хотілося, щоб цей поцілунок тривав набагато довше, але вона подарувала мені лише секунду, а потім акуратно підхопила Ельзу і пригорнула до себе. Одягайся і ходімо, треба пройти кордон до восьмої.